Antion Kurutsari, Euskararen erakunde publikoko lehen dakari agurekin, egunon, Antion. Egunon, Antion. Beraz, uh, astertuntan, uh, molak legearen inguruan, frantziako gobernuak uh, galde inkesta parlamentarioaren ondorioak ezagutzekoak dira, ala ergana izan zen, eh? egungo data eman zen epetzat eta zurekin entxatuko gira ikusten, beh, ematen alduen txosten horrek, zerbait aterako den ortarik, segur dena da murgiltze e, sistema laniergorian dela azken e, erabakiak ikusirik, behar bada horretarazten aldaukuzu antioen kurutxarri lehenik nola pasazen, eh? zuek hemen ipar euskal egitik eh, Pariseko gobernuarekin izan zenuten bilkura hau, eh? noxinezten Nordezkari gisa eta norka errezibitu zintuztena. Bai, parlamentari ez usatu den misio hori, horrek uh, elburua zuen uh, txosten egitea, itzulteko urteinera mailuan eta horrenkari ordoan bildu dira uh, Frantzia Mailan atxe maiten diren hainbat uh, eragile desberdinekin. Eta guk... Uh, Galdain dugu bixian bix egitea hori, Galdain ginen unat etortzea, bi deputatueri eri. Horoita azteko, eh, bat uh, ker logot hau da bretoindara, kot darmorekoa, bretoindarez mintzo da. Bestia, öze, hau erro departamentuak, Montpelien gulukua hor, eta hau unek eh, ere occitanera mintzo du, eta katalana hau lertzen du, batzen bref. Hala, orduan gu, galdein dugu bisean bisek egitea bilkura hori, ez ziren etortzen alo orduan gu igan, eta joan den ekainaren oita marrean zen hori, on e-petik bat izan gira biltzar nazionalerat, eiekin mintzatzeko. O, anginen, uh, Benedikt Luberriaga, lehen dakari ordea, lehen dakari ordea, bo, ni hau hau nintzan, an, anintzan, eta gero bi parlamentari, Max Brisson, hau da EEP-ren uh, administratio kontsailuan EEP uh, departamentoaren zat, eta uh, Frederik Espaniak, hau ere administratio kontsailuan da, eta da hau eskualdearen izenean. ean. Eta gurekin ginituen uh, EEP-ko zuzendaria, uh, Bernadette Zule, eta uh, transmisioa eran nahi du uh, eskunde nazionalarekin den remanetan uh, Olivier Miok, zuzenari uh, uh, mm. horrekin genezake. Zuen uh, lehen impresioak, bilkura horretarik ateratzen. Horrekin, uh, bon, uh, lehen impresioneak nik errandezake haski olak, ontsa hori ere zebituak re izan gira, mintzatu hori izan gira bi horrena zeiekin eta ondotik segitu dugu Baskari batean bretoindararekin, ker logotekin. E, bi, bi diputatoriak jarrera baikorro bat zuten, bat izkuntz, tokiko izkuntz, bat mintzo dutelako. E, bi e, batek erakasten baitu, erakasten baitzuen bretoin dara ez, ama eskolan, bai deputatu baita hori behar izan du utzi. Eta bestia konstituzionalista baita erra nahi du... E, Ez ditu uh, konstitzuak, gertzen dituen trabaguziak uh, izkunt, tokiko izkuntzeri. Erra nahi du, ordoan, gu joan gire izangira argumentario batekin espikatzeko zergatik, murgiltzea, imertxe hori importanta zen, eta etzen uh, egen konbentzitzerik Basakiten, hien e, e, e, e, e, e, iritzi pertsonala zen, morigiltzea gauza on bat zela. Ez ziren horren beha, hieak nahizutena zen uh, sifre, uh, dokumentu, uh, asterketa edo uh, behar zituzten gauza konkretuak, eta bere, bereziki galdein gute sifre batzu, uh, ea, e, eta estatistikak bat genitean eta neurtzeko si eta zilegitasuna, legitimitatea emaiteko, mourgilséchiste sistemari. voilà mm. et yenel bourois nezake eta kusiko dugu chari edo no billard c'est qu'il noice publica toi sanen den baina et da gainetik ateratzea, hori dakute gabe du c'est sortir par le haut de cette affaire uh, uh, hori eginen dutela, mainan asteko arreta hundis hartu dute eran dogun gusia go keresto des des ego eskoleriaren ipar eskoleriaren beresita shula eta geroortik abiatuta ala Lando ditugu edo guka orkestu ditugu ere ditugun proposamenak edo uh, ikusina egin ituzken uh, gauzak. Uh... Eta godan, zein dita izkeez, eren i dena asteko da uh, Frantses konstituzioaren bigagena artikuluak zeek dion uh, Frantses Lugaldearen edo Frantziako Lujaldearen lehen hizkuntza frantsesa dela eta hori besterik ez. nola egin uh, Lujalde hizkuntza horien uh, Sajarazteko eskola publikoetan hori eh, baita gaurko gaia konstituzio aldatu gabe. Hori da, da gain nagusia, hori dugu gain nagusia beldurra handia zen beldurra, bai, keska ondia, e, diakinez eta hori azpimarratu diegu, e, lugalde gira, nun murgiltzea zabaldu den, bai, xare asoziatiboan xe askarikin, eiek baute Bretañean adibidez diuan, deitzen den xare asoziatiboa, e, Kalandret delako horiek horiek dira Akusitania inguruan, bon, horiek, eta horiek dira murgiltzea sortu eta garatutenak Eta eredua. garatu, baina, garatu baino gehiago, eredu bat direnak ere, Ana, gure lujandetan. E er eredu direnak, bai. Eta hori, eran ezake dela, importantan da hori hemenan da murgiltze orrokor bat. Eran nahi du, uh, zure uh, eskola denbora guzia uh, tokiko hizkuntzan gertatzen da. Eta hori uh, konstituzionalak hori bereziki du jomugan, uh, hori eh? nahi du hautsi. Brez, eta horban errandegu, sare privatu katolikoan, bazela haimaturte asia dela, oi urte, eta, oi urte baino gehiago, eta publikoan ere bai. Eta gogira intzinatuenak. Oksitanean xede hori badabela ez da asia publikoan, Bretañan eta Kortxikan asiko da orten. Bon, eta hor duan, ortaz uh, pixkat, uh, horiek, uh, ahiteak ziren uh, gure haintzin amendu eta erran dute eskoleria, ipareskoleria, ere duzela bestelur aldean zat, ere. Baina, erran nahi du, <coughs> guretzat, eh, erronka edo desafioa undiagoa dela ere, zenta inkonstituzionaltasun horrek, shortzen du arazoa, irusharetan. Erran eh, nahi du, berroita ama bost errietan, irutan oita amak pasa eskoletan, hori eh, zinez keskagarria da. Artan, guk galdiegin diegun... Eh, edo main gainean pausatu duguna, da badela epe laburreko arazo bat, hau da gure sartzea, buru nola pasatzen da, ea murgiltze guztiak geldituak diren, ea e, sehaskaden ankaz gora emaiten, ea sh, publikoan irabaziak izan diren, da, bon, eta ba, hori da epe laburrekoa, eta gero bada epe ertainekoa, da nola iten dugu hori berriz gerta ez dadin. Epe laburrekoa Iduriz, mainan horre ere ertenut iduriz, ez baitugu segurtamenik, eta ez daukute hoiek ezan, mainan iduriz, uh, errek toreza dezberdinetan, ukandute uh, manu bat, da sartzeak ertadadin iragan behar zuen bezala. Egan nahi du, deus ez dugu uh, zalantzane maiten, eta sartzea egiten da, makoen artean, normalki. Guretzat horrek sortzen du beste problema bat, mainan ma. Egan nahi du, normalki, sare publiko, privatu eta sehaskako murgiltze guziek segitzen hotela sartzean. Hora jarte, imertzioa eskola publikoetan egiten dutenek berdin segituko ute. Hori itzemana. Itzemana. Bai, hori dugu entzun, zenta gure hagemanak eskunde nazionalarekin EEP bezala, ertenot, zailab dira, eh? azken aste hauetan hageman gutxi dugu errektoresa handerearekin batere. Hala, ez daukute erantzuten eta hori keskagarria da, zenta EEP-reni zaitea da justo elkar giketa gunea zaitea eta horez gira gehiago, eh? memen hontan hiru instituzioak galde egiten dute itzordu lauga generekin estatuarekin ezkundeazunaarekin, Eez dudieten. Biziki komplikatuaa da hori, ega nahi du ez dela ardura gertatu e eperentzat tola laugarrenak ez nahi zaitea mainean gainean FFMAaren inguruan jartze gurekin. Hori keskagarria da. Baina entzun dugunaren araberak, nahi du prefeturatik eta eta parlamentariek horiek uh, ukandituzte elkarrizketak uh, errektorexarekin, iduriz, sartzea, normala izanen da. Guretzat hor, hala, hori epelaburreko gauza, segur nahi izan dugu hortaz. Bigerrena, guretzat, epelaburrekoa ere da, bat direla, bos galdera ipar eskoalerian, bada hiru publikoko, idekitze eh, berriak, hiru publikoan, bat privatuan, eta bestea, sehaskarena. Bardose, sehaskaren zat, ahirra privatu katolikoaren zat, eta idau zemendi larraine horza izarroza, hori uh, publikoaren zat. Eta hori gu, epe laburreko ere, gure hori problematikoa da. Hori guk errandieguna, deputatu eri da, lehenik egizue, edo uh, pasaraz ezazue hori, gestu bat egin behar dela hemen tentsionea apaltzeko, da horiek hidek. Hidek dit, ditzaten uh, eskunde nazionalekoak, ala. Ba, ez dugu ez dakit astertean ene ustez, ez dugu erantzunik ukanen, mainan, ene ustez, ondoko egunetan diakinen dugu xeeki, hori gertatzen den, ala ez, mementuan, ez indiraideki, ez baitugu deusere ezkunde eh, nazionaletik. Udangira, errandu gudia da nik, barakigu administrazioa ere oporretan sartzen dela, epe luze batez, gaur aterako den entxostenarekin, ez palimada galdera haueriak aposturik, zer ekariko du azkenia entxosten horrek? Voilà, ba da beste, beste epe bat, da maila ertainekoa, dozta genuen, ez bere lakoa. Zenta denek aipatu dugu, euh, konstituzio... denek erran dugu, eh? bat kotxe bere aldetik, errezibituak izangirelarik edo errezibituztelarik vizioan, eragile guziek erran dutena, da orain, euh, egin duen in interpretazioa dela problematikoa, konstituzioa dela ordoan, tokiko izkuntzen zentzat, problema bat. Eta ordoan denek gure gure heinean, galde giten dugu, konstituzioaren uh, bigarren ataloren uh, aldatzea edo beste atal batzu bada irutan oita ma bos garena uh, puntu bat sozan, arti 65 dire 1 un, untan haipatzen dira 2008 geroz eh, konstituzioan tokiko izkuntzak eta horren hau osatzen bada eh, renaidu, lero batzu gehitzen bat dira horre berba uh, emaitea posibilitatea uh, murgiltze sistemeari jarraikitzeko uh, horre voilà. Zailada biziki hunkitzea bigerren artikuluri, kusten dugu, eh? resistentziaka handiak izanen direla, eta sortara ziko ditu beste beldur batzu, hori ere erran espikatu daukute, iritzi publikoan izanen da, beste izkuntzen arazoa, sartuko da jokoan, Ekan nahi baitu uh, turkearena, arabearena eta bar, eta bar, eta bar, eta ordoan, beldur hori ere bada parlamentarien artean, ordoan, bigarren artikuloa, egonen da, sakro saindu, biziki zaila izan eda unkitzea. Aldiz, irugai, teman, bos garenaren uh, bidez pasatuz, berbada hor, eginginezake zerbait, ordoan. Guk, uh, azpimarratu dugu hori, parlamentari misio horrek, behar du hausartai izan eta behar du proposatu bururaino joa itea, gana du konstituzioan laketarat. Balakigu, Adibidez, molak deputatuak egiten duela horreikuspen bat, kondatzen ditu, zenbat deputatu, zenbat senatari balita izken, alde bozkatzeko eta zenta, bon, hori de ere, da, parkur du konbataan, berda, lehenik legea pashaazi senatuan, gero biltzara nazionalan, hitzezit izan berda lege bera, eta gero lehen dakariak berdu bildu kongrexua, eta eh, kongrexua da diputatuak gehi senatariak, eta hor, berda, bosteko hiruetak berdute alde bozkatu. E nahi du behar dela lehen borontate azkar bat. E nahi du misio horrek produzituko duen dokumentua lehen ministroak behar du bere egin baina lehen dakariak behar du bere egin. Zenta beharko du hori uh, ekarri edo pousatu bi biltzarguneetan gertadadin. Hora eta... ba, jarte egin duen komunikazioan ala errandu, Makronek azteko. Beti errandu, lujaldeko hizkuntzak defenditzen ditut. Bai, ba baina ez du haipatzen uh, konstituzio aldaketa eta... eta... Hala, guai, uh, istante uh, parlamentarien uh, lanak geldituko dira, uh, badugu style uh, ondagera ino, eta gerua gorilan gelditzen da, egin du buru ilan izanen girela eta buru beste sekuentzia batean sartuko dira ikusten dugun jadanik uh, ipatzen duela Makronek uh, erretretaren erreforma ez dakitzeinen dien beste, uh, beste egutegi batean sartzen gira eta egutegi hori da uh, lehen dakaritzako bozen uh, egutegia Oan, ea horretan nola kokatzen dugun gure konstituzioaldaketa hori da problematikoa guk galde iten duguna da hori berda bururaino ere man eta berda prefiguratu ikusi nola iten den baina baina epe laburrekoa Eta hemen, Ipare Euskolerian, epelaburrekoa da, chartzen normal bat murgiltze guzientzat, gehi onartzea diren bost eskakizunak. Bon. Ikusiko, uh, e, ustaila bukaerako zerbait esperoduzue aldeohtarik. Beste nazezin uh, uh, bai, da, chartzea uh, soberor da. Bi eran erranda okutena da uh, txostzena itzultzen dutela uh, gaur, orduan. Eta elduden hastean, normalki, lehen ministroak behar lukela mintzatu. Eta behar lituzkela gomitatu eda gila, ez, ez dakit gu ofizio publikoak edo e, e, gomitizanen giden, hasteko xe askata horiek ene e ustez gomitatuak zanen dira, zenta horiek zinez lan dyerian dira, eh? Sehaskas zinez landierian da zenta ez da antzi behar konstituzioak, edo kontsehilo konstituzionak emaiten duen definizioak murgiltzeaz eta erraiten du hau ez dela, ez doala bat konstituziorekin da preseski sehaskak xe egiten duena publikoan eta privatu katolikoan ez da arras murgiltze bera kampokaldi uh, demoran kantinan uh, eta nahasiak dira beste horrekin eta francesa entzuten da ez da hori sehaskaren eredua eta preseski eiek Jo Jomugantzuten sehaskaren ere du. Ardona, sehaskak, ala, sehaskak lanjerian da konkretuki. Eh? Eldu den astean gehiago jakinen dugu, beraz. Bai. Uh, ara, gaukko txostenaren ondorioak ezagutu eta iriskatzen du. Uh, Antean gurutsari, alduen urtean, alduen sartzetiko iti, behiz borrokan aizan berko dela, al ere. Ba, ene ustez, ez da batere trenkatua trenkatoa, komplikatoa izanen da ba ondoko hastetan. Bai. Milesker eta, be, segia intzina erreiten demezela. Ba, milesker zuri, gure